și, în cer și pe pământ, el tată, om și sfânt. Aici este preotul Valeriu, aducând pentru iubiți ascultători programul numărul 253. Studiul nostru de astăzi, iubiți ascultători, ne aducem în fața Evangheliei după Matei capitolul 27, din care vom avea pentru început versetul 48. Am anunțat în lecțiunea trecută că astăzi încheiem istorisirea micului Samuel Morris, negrul acela care a venit din Africa să studieze în America. În împrejurarea din lecțiunea trecută am aflat că Domnul îl chemase la el. Astăzi vom afla ultimele noutăți în legătură cu înmormântarea și câteva meditații a celor care au fost împrejurul lui. Aflăm că înmormântarea a fost condusă de pastorul Benry Street din adunarea de care aparținea Sami. Clădirea a fost tixită încât sute de persoane au trebuit să rămână afară din lipsă de loc. Lacrimi fierbinți curgeau din toți ochii și suspinile scuturau multe piepturi. Totuși, nu era decât un sărman negru condus spre groapă. Da, dar acest negru dăduse multor creștini albi lecții de credință cu adevărat minunate, lecții de consacrare, de putere, de credincioșie în slujba lui Dumnezeu. O frumoasă piatră a fost așezată pe mormântul său în Marele cimitir Fort Wayne. Well. Acest mormânt a devenit un loc de pelerinaj. Niciunul nu are vizitatori ca acesta. Mulți vin acolo și plâng. Pentru ce? Pentru că Duhul Sfânt locuia în micul negru. Terminând, îmi vin în minte, în timp ce scriu aceste rânduri, două trăsături din viața lui Sami. Când a fost primit în colegiul nostru, L-am chemat în cabinetul meu și l-am întrebat ce cameră dorea să aibă. O, domnule Reod, a spus el, n-are importanță care. Dacă este vreuna pe care nimeni nu o vrea, dați-mi o mie. Mi-au venit lacrimi în ochi și mă întrebam dacă eu aș fi fost gata tot așa să iau ceea ce alții au refuzat. În viața mea de director de școală am avut prilejul să dau camere la mii de elevi dar niciunul nu mi-a spus vreodată, dacă este vreo cameră pe care nu o vrea nimeni, dați-mi o mie. O altă trăsătură și mai deosebită arată în ce grad înalt Sami era un salvator de suflete. Minunatul băiat a venit într-o zi în cabinetul meu și mi-a spus, domnule Leod, aș putea să părăsesc școala și să mă aștern la lucru? De ce, Sami, nu ești mulțumit cu noi? O, oh, sunt foarte mulțumit, vă asigur, dar aș vrea să câștig bani pentru a duce în țară pe prietenul meu, Henry O'Neill. Și cine este acest Henry O'Neill? E fratele meu un domnul. Eu l-am adus la Domnul Isus. Este un băiat viteaz mult mai bun decât mine. El a un bra credincios cu Dumnezeu. Ar trebui să vină în America să învețe. Ei bine, sami, dacă prietenul tău trebuie să vină în America, Domnul va rândui totul. Spune-i tatălui tău. Chiar în aceea seară i-am scris Doamnei Dog misionară în Iliucis, care împreună cu nobilul ei soț lucrau în sud-estul Africii, exact în, în regiunea locuită de Henry O'Neill. A doua zi, Sami a venit să-mi spună cu o față luminasă. Domnule Reod, tatăl meu m-a științat că Henry O'Neill va veni în această țară." Câteva zile după aceea am primit răspuns de la Doamna Doc. Îmi spunea că deja fuseseră luate toate măsurile pentru plecarea lui Henry. În adevăr, a venit puțin mai târziu și după ce a petrecut cu noi cam un an și jumătate, s-a întors în Africa. Chemarea lui Henry O'Neill fusese deci una din primele roade ale credinței lui Sami Morris. Într-o seară, Sami mi-a spus surzând: Aici, jos pe pământ, vă iubesc atât de mult pe dumneavoastră, domnule Steven, domnișoară Hasted și pe toți aceia care au fost profesorii mei, încât nu știu, într-adevăr, dacă aș putea să vă iubesc mai mult în ce. Este totuși un lucru de care sunt sigur că acolo sus voi învăța mai repede. Nu voi mai avea duhul așa de greoi și nici limba așa de încălcită. Prea fericitule, Sami, tu ai învățat lecțiile pe care profesorii tăi nu le știu încă, pentru că ai văzut pe rege în toată frumusețea sa strălucită și ai băut din apele vii ale fluviului care scaldă cetatea lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici povestirea lui Sami Morris. Facă Domnul să învățăm că asta la picioarele Domnului și a învăța direct de la El prin mijlocire a Duhului Sfânt este tot ceea ce ne trebuie și ne face asemenea Lui. Domnul să ne facă parte de acest mare har. Amin. Îmira spre tine, Isuse spre tine, soțin. Vă cerul vieții din mine, înalt și frumos și senin. Soare, soare frumos, soare, tu mi-ești Hristos. Și să rămân așa. Iubiți ascultători, ne aflăm în fața textului din Matei 27, versetul 48, dar înainte de a citi versetul 48, mai am câteva gânduri în legătură cu versetul 47, pe care l-am avut rândul trecut. Versetul 47 sună în felul următor. Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie, vedeți, Fatima ia mințile omului și îl face mai nebun decât nebunii și mai sălbatic decât sălbaticii. Giovanni Papini spune că în preajma lui Isus nu mai stăruia decât o droaie de canibali îndrăciți care îi așteptau moartea bagiocorinii. Ei își vărsau toată murdăria sufletului lor asupra Mântuitorului care se ruga pentru iertarea păcatului lor. Până când și a dat Duhul, Domnul Iisus a fost însoțit de vrăjmașii Lui, care nu încetau să-L bagiocorească. E ceva de neînchipuit, să mor, de cea mai cumplită moarte și, în plus, să mor copreșit de cele mai scârboase bagiocuri. Iată cât a suferit Mântuitorul nostru scum pentru păcatele noastre. Ce mare dragoste și milă ne-a arătat, slăvit să fie numele Lui. În versetul 48 aflăm următoarele. Și, îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Când a fost vorba să jocorească și să facă rău, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet și apoi l-a întins spre buzele arse ale Mântuitorului. Așa este omul. Aleargă repede spre rău și se mișcă încet și greoi când e vorba să înfăptuiască binele. Și alergă și mai repede când are ocazie să jocorească, ceea ce este sfânt și dumnezeiesc. În firea noastră zace pornirea spre rău, iar mediul în care trăim îi dă avânt. Așa stând lucrurile, cât de atenți și cât de treji trebuie să fim. Toate gândurile și pornirile trebuie să le controlăm amănunțit înainte de a le da drumul să iasă în lume. Dacă nu poartă cetea Duhului Sfânt, pe legitimația lor, să le dăm înapoi și să le nimicim. Unul din ei, deci, a alergat, a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus în treste și i l-a dat să bea. Ce altceva mai bun poate să facă un nepăsător sau un vrejmaș al lui Isus? Domnul dă păcătosului apa vieții, dar păcătosul îi dă oțetul morții. S-a împlinit și de data aceasta Scriptura care zice, când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Acesta este un citat din Psalmul 69, versetul 21. Da, Mântuitorule Scum, oțet și fiere sunt păcatele mele. Ele ți-au amărât gura și sufletul. Ai băut tu amarul păcatului meu, ca să pot eu gusta dulceața harului tău veșnic. Ai băut tu oțetul tristărilor mele Ca să poți să-mi dai mie vinul bucuriilor tale Ai luat tu greul meu Ca să-mi dai ușurarea iubirii tale Fii binecuvântat Golgota a fost leagănul durerilor și morții tale Dar în același timp a fost pentru mine leagănul alinător Al vieții și fericirii veșnice Acolo pe Golgota, unde te-a părăsit pe tine Dumnezeu M-a primit pe mine. Pe tine te-a părăsit din pricina păcatului meu, iar pe mine m-a primit din pricina neprihănirii tale. Acolo pe Golgota s-au unit pământul cu cer. O, Torului, și toate acestea au fost cu putință numai datorită dragostei tale jertfitoare, care te-a făcut să dezbraci slava cerească și să mori pentru mine. Îți mulțumesc. Mă ție, fi Fi cuvântat. La versetul 49, iată ce aflăm. Dar ceilalți ziceau. Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Ilie știm că înseamnă Jehova este Dumnezeu. Cine ar putea să mântuiască de desăvârșit decât Ihova Dumnezeu? Cine ar putea să înțeleagă mai bine nevoile sufletului ca el? Cine poate să iubească mai dezinteresat ca el? Nimeni, nimeni. Dar ca să știi toate acestea despre Dumnezeu, trebuie mai întâi să crezi. Să crezi nu numai în existența Lui, ci și că El poate totul și nimic nu îi se poate potrivi Lui când este vorba de binele și fericirea făpturilor sale. Și dacă nu face un lucru, înseamnă că e mai bine așa. Suferința pe care o îngăduie el să vină în viața cuiva, este mai bine decât lipsa de suferință. Droaia de bagiocoritori care stăteau înaintea crucii Domnului Isus uitaseră de Dumnezeul care poate totul, deși erau printre ei preoți, cărturari și farisei care se lăudau cu Dumnezeu și cu legea Lui. Duhul urii și al invidiei îți răpește tot ceea ce este bun și frumos în suflet și te face să uiți de cele mai puternice fapte și argumente ale adevărului și al de dragostei. Lasă să vedem dacă va veni Ilie, ziceau ei. Ce să vadă orbi? Ca să vezi pe Ilie, adică Jehova este Dumnezeu, trebuie să ai ochii credinței deschiși. Necredința și păcatul, de orice fel, aduc cea mai adâncă orbire. Orbii nu pot vedea soarele adevărului. Această gloată răzbrătită împotriva Domnului necredința și ura ei, își bătea joc și de Ilie, și de Dumnezeu, și de tot ce era bun în sufletul omului. Poate cel care a întins buretele cu oțet să fi gândit să-i mai aline setea care ardea pe Domnul, iar ceilalți l-au dojenit zicând, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Adică lasă-l să se chinuiască, lasă-l să ardă de sete, lasă-l. Nu-ți mai fie milă de el. Lasă-l să vină Ilie în ajutor. lasă să-l mântuiască Dumnezeu în care se încrede. Când inima ne îndeamnă spre bine, să-l înfăptuim îndată și să nu mai ascultăm de ceilalți care zic Lasă, are cine să-l ajute. Lasă-l că e un ticălos. Nu! Iubiților, să nu ascultăm asemenea șapte, ci să făptuim binele. Aceasta e voia lui Dumnezeu. În felul acesta, dovedim că suntem stăpâniți de Duhul lui de bunătate. În versetul 50, aflăm că Isus a strigat iarăși cu glasare și și-a dat Duhul. În momentele supreme nu pot să nu strigi. Ultimul punct din marele preț al răscumpărării a fost împlinit, și de aceea marele răscumpărător a strigat cu glas tare: Slavă lui! Da, acesta a fost ultimul semn al chinurilor înfocate ale Domnului Isus, ultima parte a crucii ultima zvăcnire a aripii mântuirii frântă pentru noi, ultimul sunet al unei harfe când îi se rup toate corzile deodată. Cu aceasta s-a încheiat marea dramă de pe Golgota, marea jertfă plătită pentru răscumpărarea noastră. Domnul Iisus a făcut ființă mică pentru a îndura o durere atât de mare, durere care pentru noi, ființe mici, ne-ar fi zdrobit de tot. S-a dezbrăcat de slava sa ca să se îmbrace cu haina păcatului nostru. Chinurile de pe cruce sunt neînchipui de mari și Domnul le-a îndurat în toată plinătatea lor, de aceea când au ajuns la culme, el a strigat. Un retorcălău ucis înainte de Hristos spunea despre răstignire că este cea mai cruntă și mai năpraznică dintre schingiuiri cea care dădea pătimiri mai etoare și mai prelungi. Deseivea Tetanosul, o îndurătoare spârșeală, grăbea moartea. Dar erau unii care nu-și dădeau sufletul, pătimind tot mai amarnic până a doua zi și chiar nici atunci. Setea frigurilor, înnecarea inimii, înțepenirea vinelor, zgârcirea mușchilor, amețelea și zbâgniturile capului, groaza etoare și mereu sporită, nu era un stare să răpună, Dar cei mai mulți, după trecere de 12 ceasuri își dădeau sfârșitul. Sângere din cele patru răni ale lui Isus spune Giovanni Papini, se închecă în jurul măciuriilor de fier. Dar cea mai plăpândă mișcare făcea să gâgă alte și roaie, ce se prelingeau în cete de-a lungul crucii, și picurau în jos. Capul și se aplecase de înțepenirea gâtului într-o parte, ochii muritori în care se înfățișase Dumnezeu să privească pământul se înnecau în sticlirea agoniei, iar buzele vinete, uscate de sete, strânse de greoaia răsuflare, păstrau urmele cele din urmă sărutări, urmele sărutării ciumate, semnele sărutării lui Iuda. Iisus a strigat iarăși cu tare și și-a dat Duhul. Un profesor de filozofie spune așa Dacă ar exista un Dumnezeu, mizeria omenirii trebuie să fie fi zdrobit inima de mult. Și acest lucru s-a întâmplat, iubiților, într-adevăr, pe Golgota. În zdrobire de inimă a murit cel care a înviat din morți. Străpunse fiind mâinile cu care tămăduise bolnavi Închis a fost gura care dăduse învățături scumpe și dulci, schimonosită de durere, a fost fața lui frumoasă. Domnul Iisus și-a dat Duhul. Acesta este semnul adevăratei desăvârșitei lepădări. Și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu pentru a nu-L mai avea nici pe acesta. Iată prețul mântuirii noastre. Și numai fiindcă El a dat tot, pentru aceea Dumnezeu i-a dăruit și El la rândul Lui tot, mult mai mult decât a avut înainte. În versetul 51 de la Matei 27, începând cu acest verset, ni se istorisesc reacțiile care au avut loc în Universul Lui Dumnezeu cu prilejul răstignirii Fiului Său după momentul în care El și-a dat Duhul. Citim versetul 51. Și îndată perdeaua din lăuntru templului, s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Aceasta este lucrarea cea mare a marelui nostru răscumpărător. Să dărâme zidurile de despărțire și să rupă perdelele care țin pe oameni departe de Dumnezeu și de parte unul de altul. Multe lucruri ciudate s-au petrecut la moartea Domnului Hristos. Însă acestea între acestea este și ruperea prin mijloca perdelei care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Ruperea acestei perdele are însă un tâlp pe care ne-l dă însă Sfânta Scriptură. În Epistola către evrei citim, astfel dar fraților, fiindcă prin sângele lui Sus, avem o intrare slobodă în locul prea Sfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o el prin perdea din lăuntru, adică trupul său. Însăși așezarea Cortului Sfânt, care mai târziu a ajuns Templul Sfânt, arăta că Dumnezeu voia să fie cu oamenii, dar oamenii nu puteau să fie cu Dumnezeu din pricina păcatelor lor. Când însă păcatele au fost ispășite de Domnul Iisus prin jertfa sa, când zidul păcatelor noastre a fost în felul acesta dat la o parte, atunci putem să intrăm în locul prea Sfânt, adică putem să avem legătură cu Dumnezeu. Deci, ruperea acestei perdele înseamnă că oricine care crede în jertfa Domnului Isus poate să aibă intrare în locul prea Sfânt. Să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. Efectul jertfei de răscumpărare... Adusă de Domnul Isus, s-a văzut imediat. În momentul când a atins culmea, adică în momentul când i-a dat Duhul, s-a trecut din hotarul vechiului legământ, pe hotarul noului legământ, din hotarul legii, în hotarul harului. Tot ceea ce despărțea pe om de om și pe om de Dumnezeu s-a dărâmat. Jertfa de pe Golgota a deschis toate parierele spre mântuire, spre adevăr, spre lumină, spre viață, spre paradisul pierdut. Perdeaua din launtrul templului s-a de sus până jos și stâncile s-au despicat. Unde intră jertfa mântuirii, acolo totul se netezește, toate piedicile sunt date la o parte, toate dealurile se coboară, toate văile se înalță, toate stâncile, cât de tare ar fi, se despică, se zdrobesc. Acesta e semnul că a intrat jertfa Domnului într-o inimă. Acesta e semnul că inima a primit această binecuvântată jertfă. Perdeaua despărțitoare a raselor, a neamurilor, a religiei, a stării sociale, a pregătirii intelectuale, a rangului, a sexului, a orice altceva. Să rup. Nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schid, nici rob, nici robot, nici parte bărbătească, nici parte femească, nu mai împiedică, ci toate sufletele care au primit jertfa lui Hristos, sunt una în el. Unde se face încă deosebire de naționalitate, de religie, de poziție socială, acolo e lucru clar. N-a ajuns jertfa de pe Golgota. Să nu se înșele nimeni. Repet, unde a pătruns cu adevărat jertfa de pe Golgota, toate perdelele se rup, toate stâncile inimile de piatră se zdrobesc. Aici nu e vorba de teorie, ci este o realitate puternică. Dacă perdea din lăuntru inimii nu se rupe de sus până jos, să nu mai rămână niciun fir care ar mai putea să o unească, nu se poate trece pe hotarul împărăției lui Dumnezeu, unde nu mai sunt piedici. Nu se poate trece din hotarul legii pe hotarul harului, dacă perdea aceasta nu s-a Nu se poate trăi în dulcea părtășie din adevărul cel al jertfei Domnului Isus. Jertfa de pe Golgota înseamnă dărâmarea barierelor despărțitoare. Jertfa de pe Golgota a deschis o eră nouă, era dragostei, era luminii și a unității. Toți cei izbăviți cu adevărat de substăpânire vrăjmașului, prin această strălucită jertfă, trăiesc din plin realitatea libertății și a unității. Cele întâmplate la moartea Domnului Isus, arată lămurit că toate credințele vechi nu mai au niciun rost Față de lui. De acum încolo Dumnezeu nu mai locuiește într-un templu sau într-un anumit fel de slujbă. El se coboară în inimă în inimile celor care îl cheamă și îl caută cu tot din adinsul. El nu mai stă departe, ci foarte aproape de noi. Prin moartea sa de pe cruce, Domnul Isus ne-a deschis calea către Tatăl. El a rupt perdeaua care ne ascundea de Dumnezeu. Păcatul este înlăturat prin jertfa lui de pe cruce pentru oricine care crede în el. Iertarea este partea fiecăruia care vine la Domnul Isus. Un astfel de om n-are de făcut nimic altceva decât să mulțumească lui Dumnezeu și să nădăjduiască în ajutorul lui căci păcatul a fost înlăturat. Domnul Isus a venit ca să vestească pacea celor ce erau departe și celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh, cum ne învață Efeseni 2 cu 17. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 253. Încheierea aceasta dorim să o facem dând citire unei poezii foarte sugestive, poezie la care vă invit să dați toate luarea aminte. Cu Domnul spre Golgota Când atunci în seara cinei, Doamne, Tu, învățătorul, Chiar și iudei vânzătorul i-ai spălat supus piciorul și ai șezut cu el alături și ai mâncat cu el o ne-ai ne dat pilda umilinței ce pe veci de veci rămâne că oricine ar vrea pe lume printre ai să fie mare să slujească tuturora mai smerit ca și care. O, dar câți creștin ce astăzi se răsfață în bogăție ar putea sluji altora dacă nu-ți slujesc nici ție? Cu treizeci de arginți pe Iuda când l-a amăgit soborul, pentru și s-a făcut el din apostol vânzătorul, dar apoi, mustrat de gândul care nu-i voia să tacă sub povara deznădejdii, el s-a spânzurat de o cracă. În acele zile, Doamne, pofta de arginți flămândă doar pe unul din apostoli l-am vins ca să te vândă. Astăzi însă, câți din trunchi având pungan de săracă, gata sunt în orice vreme și pe un preț mai mic să o facă. Și o fac liniștiți aceasta, fără să simtă barem truda și mustrarea conștiinței ce a avut-o pân și Iuda. Când sub greutatea lumii a în îngheții bând paharul greu al jertfei și așteptând supus dușmanii, tu purtai povara singur și durerea cea amară, cei apropiați, Iisuse, liniștiți, dormeau afară. Ca atunci tu înduri și acum singur și din greu amarul, căci în loc să se micească, tot mai mare e paharul, și pe mii de cruci, când iarăși lumea e gata să te așeze, vai, cum dorm și câți aceia puși de tine să vegheze. Când erai pe cruce, Doamne, sus pe vârful căpățânii și scuipau spre tine în hure arhiereii și bătrânii, trecătorii și soldații și noradele haine, tot a mai rămas un prieten, un apostol lângă tine, o dovadă a iubirii și un martor spre o sândă, lumii înseta de sânge și de omor a fost flămândă. Astăzi însă când te scuipă mii de buze criminale, când potop se înalță ura până la poala crucitale, o, oh, alăturea de tine, în aprigonirii cuie dintre trei tăi, atât de adesea azi sus nici unul nu e. În slavita dimineață, când ai înviat, Iisuse, te așteptau cei dragi cu lacrimi și cu bucurii spuse: te așteptau nedespărțiții, magdalenere, zacheie și pescarii tăi de oameni de la Marea Galilei. Astăzi însă, vai... Adesea printre noi, atan viere, nu mai iude o mai așteaptă să te vândă cu -i te cere. Numai ane și caiafă să te chini în durere, nu mai mâini să te lovească, nu mai cruci oțeti și fiere. Nu mai buze să te scuipe, nu mai guri să te hulească. Asta ți-e recunoștința crudă groata creștinească. O! Oh, voi, toți creștini de forme, de paradă și de nume, ce aveți spânta datorie de a-L sluji pe Domnul lume, ce răspundere uriașă veți avea la judecată pentru lumea asta întreagă ce-o lăsați întunecată să se piardă în rătăcire de Hristos înstrăinată, fără să-i arătați lumina cu o viață adevărată, fără să-i dați o mărturie prin viață și prin faptă, că Trăiți în curăție și cunoașteți calea dreaptă. Căci în loc de apostolie și lucrarea cea curată, voi trăind în fără de lege, faceți slujba vinovată pentru care nu-i iertare, nici iertare, niciodată. Voi vă pierdeți, răul crește, iadul râde și petrece. Când veți înțelege oare că e ceasul 12?